Якщо мені не зраджує пам'ять, тьомик, як кажуть, увійшов в кураж. На ну, як інакше, тож для дітей старається хлопець, бось бо укрився потом і прохремів. Зараз, зараз будуть подарунки, і я, я, я освічусь. А потім скосився на мене і стиха запитав Ну що, Максе, вмикать? щось десь класнуло в мені, а з вуст, ледь не зірвалося таке незрозуміле і зовсім недоречне «Ні!». Одначе я пересилив себе і ствердно кивнув напарникові, геть не усвідомлюючи, що від катастрофи нас відділяють лічені секунди. Тьомик знову здійняв нас своєю неспокійною макітрою Штепсель і переноску і обвів грізним поглядом перуанців і рявкнув на все горло, ніби якесь древнє язичницьке заклинання. «Йолочка, зажгіть!» Після чого афективного сценічним жестом струвив Штепсель у розетку. «Не пам'ятаю, що там бляхом муха загорілась першим? Йолочка чи той, щоб він, скотина, крізь землю провалився? Де рижабель?» Пригадую, як десь у горі поміж ялинкою та аеростатом проскочила маленька така іскорка. «Я певен, і ніхто, крім мене, навіть не помітив», Зате те, що сталося, наступної миті, помітили всі. Причому не тільки в Пуно, але і на Больвійському березі Тітікаки в горах навколо Куско, і навіть в Арекіпі. Примітка Арекіпа – місто на півдні Перу, 300 кілометрів на захід від озера Тітікака. Спочатку – Державлі сполохнув всередини холодним білим світінням, зробившись схожим на китайський ліхтарик. За якось мить навколо стало ясно, наче вдень. день. З площі можна було напрочу добре розглядіти тімаву поверхню тітікаки, гори на протилежному березі озера, хмари, що притискались ледь не до води. Незабаром світло набрало густого, червонястого відтінку, і стало настільки нестерпно яскравим, що земля і озеро і небо зникли за сліпучою пелиною ярого вогню. За тим пролунав ляскіт нечуваної сили, від якого у всіх присутніх на площі позакладало вухо. І попідкошувало коліна. А загадкове світло потужним струменем прорвалось назовні у задній частині корабля. Шиби вилетіли відразу в усьому пуно. тому, друзі, ви коли-небудь бачили, як дітлахи, що силою напинаючись, роздавають гумову надувну кульку? А тоді відпускають її, і вона, ось відпущена, на всі чотири сторони кулька, ошаліло бігає колами, пирхаючи і пухкаючи, наче бегемот, поки надуте повітря повністю не вийде з неї, і вона бездиханною шкуркою шльопнеться на землю. Так ось по тому дирижаблі задер носа вгору, а тоді з гучним швіть, виписуючи велетенські спіралі і забрискуючи хмари вогнем, ну, точно тобі дитяча надувна кулька полетів у напрямку Болівійського кордону. Признаюсь, я не зразу зрозумів, що трапилось. Перше, що я побачив, коли очі відійшли від сліпучу білого сяйва яке тільки секунд переповнювало простір, це те, як сеньор Баутіста з немислимо виріченими баньками промайнув повз мене кудись у напрямку дзвіниці. Чоловік горлав, мов божевільний. За ним, метіляючи маленькими ручками, неслись штук двадцять перуанських дітлахів, відмінники, яких ми збиралися, катати на дирижаблі. Їхні шевлюри палали гарячим оранжево-синім полум'ям, неначе наче смолоскипи. Малята несамовито врищали, наганяючи нелюдського жаху на і без того переполоханий натовп. А з їхніх чорнявих кучериків велися смужки чорносмердючого диму. Це все скидалось на якийсь Дурнувати фільм жахів. Я ще, пригадую, подумав тоді Стівен Кінг відпочиває. Після того, як держаблі відлетів, а вибухова хвиля заглухла серед довколишніх хребтів, над пона запанувала похмура мовчанка. Лише десь у далині за горами приглушено буркотав грім. У повні темряві люди метушились площею, наштовхувались одне на одного, зойкали, чертихались і тихо плакали. У цей час, за свідченням очевидців, подарунки заеростата аеростата ципалися з неба десь у лісах Мадрида Діос, попід кордоном з Бразилією пустелі Атакама, на півночі Чилі і в горах на околицях Лапасу. Пинали та Креслярські набори, долетіли аж до Галапагоських островів. Примітка. Галапагоські острови, архіпелаг у Тихому океані, на широті екватора, належить Еквадору. Для того, щоб завершити картину трагедії, додам, що Маргарита бідолашка посиніли від холоду, прилетів у поло тільки надвечір, 1 січня, гепнувши святку з капустою на місцевому овочевому ринку. Сірамаха змерз так, що цілих три дні після приземлення не міг говорити і тільки тихенько посвистував. До самої смерті він так і не зміг підійти до держабля ближче, ніж на півсотні метрів. Через кілька місяців, коли суспільне обурення та істерія, спричинені вище описаним інцидентом під час святкування Нового року, врешті-решт уляжуться. Преса називає цього хлопця першим астронавтом в історії Поруанської Республіки. Щоправда, окремі опозиційні видання рішуче заперечуватимуть даний факт, мотивуючи свою позицію тим, що нещасний Зореплавець не виходив за межі стратосфери. Це раз. І був запущений у космос не за власним бажанням. Це два. Хлопчика, який прив'язував держабль до новорічного дерева, виловили разом з верхівкою ялинки в океані на підході до Копіапо, великого морського порту поблизу Ліми.